Hallå? Är det norr 12038? Jo, det här är från telefontidningen. Vi ville bara fråga om ni har lust att höra på fem minuters underhållning alldeles gratis. så. vill Tante, stanna kvar vid luren då. Ikväll blir det först en dikt, sen sjunger vi en operaria, och sen till sist blir det ett par Telefonen kan man ha till mycket, upptäcker tre unga pojkar redan i början av seklet. När föräldrarna var borta lovades dessa med att slå telefonkatalogen. Det var ingen resonering på samtal den tiden. Och varje gång gossarna träffades hamnade med ungefär en 10-15 utsändningar per kväll. Ibland hände det naturligtvis att man träffade på en vresig farbror eller en tant på misshumör. Som inte alls ville vara med i galoppen. Men mycket ofta stannade folk faktiskt kvar i telefonen, tackade för underhållningen och tyckte att telefontidningen inte alls var någon dum i denna blygsamma föregångare till månadens magasin och varför inte också till radion i sin helhet fick sedan en allvarligare konkurrens i någon slags telefonunderhållning som den gamle publicisten och kämtaren Otto Hellqvist ledde under någon tid. Men de tre gossarna tror jag var först med idén i vårt land. Programmen var naturligtvis ingenting att skryta med och framförallt inte framförande. Man plockade fram diktverk från föräldrarnas bokhylla man läste anekdoter ur svenskt skämtlinne och ibland skrev man där själv.